Hola, què tal? Com esteu? Com va tot? Sóc el Mateu. Avui encara no ha arribat la Mariona, perquè bé, bé, la Mariona ja va uh, al seu... Ro... <ríe> a l'habitual de la Mariona Morral, que és doncs, arribar un pèl tard. Tot i que he de dir que durant tots els episodis anteriors, és dir, 25, als principis sí que arribava tard, però que uns 20, uh, anem pel 27, doncs uns 20, va. Uh, ha arribat molt puntual fins avui. Oh, però es veu que ja m'ho havia dit, m'ho havia dit que... Estava, no sé, a Sant Jaume dels Domenys, ja, amb, amb, amb el vi i totes aquelles terres de vi. En fi, que estava treballant i que ha acabat tard i com que hem de marxar, perquè anem a veure una obra de teatre, doncs hem dit, escolta, hem de gravar això, perquè senyor no tindrem més temps, ni, ni dissabte, ni diumenge, ni, ni mai ens podem trobar. Per tant, anem a gravar, començo jo, i començo explicant-vos el, el que jo us volia portar, i quan entri la Mariona, doncs que Sánchez ho fiqui al micro i comenci a parlar, i, i ja ho tindrem. Um, no tindrem les seves reaccions a, les a la meva explicació, però bueno, avui us porto un tema bastant bueno, interessant. Una cosa que, que sembla com molt òbvia, potser, o com molt... Ah, bueno, sí. Però si t'ifiques fiques al fons, doncs, acabes descobrint cosetes que, que per la gent que també que no és del sector, doncs, doncs pot pensar... Ai, mira, que curiós, no? Doncs bé, us explicaré amb les parts de la bateria. Les parts de la bateria a de l'instrument, la bateria, sí? The drums, the drummer... Um, i, i no, la, no les parts com a instrument sinó que ho vull vincular en pues, com s'enregistra una bateria perquè avui justament hem estat enregistrant la bateria de Reels el Musical el nou espectacle de We Color Music que vam estrenar el passat 21 d'octubre a la sala de Rubí que, bueno, que va anar molt bé, que ja ho sabeu que, que podeu seguir les xarxes arrels del musical o a Will Color Music per, per trobar vídeos i referències i cançons i tal. Doncs bé, un cop estrenat doncs hem decidit doncs, gravar el disco um, el dimecres vam gravar les veus i les veus, doncs bé, bueno, què vols que digui té la seva gràcia, evidentment és un, és un instrument complicat, és el, per mi doncs els que és més important de, de, de perquè és una cançó amb lletra amb, amb melodia, la, la veu fa la melodia i d'explicar la lletra i la història per tant ha d'estar doncs, ben acurada bueno, els artistes ho van portar superbé ho van fer pràcticament a la primera a la segona toma i vaig estar supercontent de com, va, de com ha quedat ara evidentment sempre toca editar una mica doncs sempre a totes les gravacions a totes es passa una mica l'afinador, el Melodyne el famós autotune sí, es passa una mica però perquè és normal tu estàs demanant un cantant que canti una pista llarga, sencera, que, que a porti color, vitalitat, energia, somriure, a, a que es fiquen al paper del personatge. I això és l'únic És el que fa únic a la persona. Però ja evident i és molt normal que l’ afinació doncs, doncs balli una mica en certs punts i per estalviar-nos temps, per estalviar-nos mal de caps o haver de tornar a repetir la toma i perdre la frescura de, de, de que teníem abans, malgrat l’ afinació no no estava, doncs podem utilitzar softwares i, i programes que ens permeten afinar les veus. Um... I, I això trobo molt perquè t'estalvies molt de temps, però no només t'estalvies molt de temps, sinó que aconsegueixes que amb un, dos, tres tomes, que és quan l'artista està més fresc, està més enèrgic, està animat, no portem vuit hores cansats... Eh, saps? És, és, és molt diferent gravar una cançó a, a, amb tres tomes que gravar-la amb, amb 25, ja que, ostres, després de la 25 ena toma, vinga, volvem, arrepentem... Buah, quin pal, ja no tens la mateixa energia, no? Llavors, preferim captar l'energia i la vitalitat... Que no l'afinació O sigui, jo sóc partidari d'això totalment Llavors, bueno, doncs ens, ens agafem a softwares Com el Melodyne o l'autotune Per acabar d'ajustar aquelles coses Evidentment, són cantants professionals Evidentment, que està afinat O sigui, és increïble afinat que està Però, evidentment, una màquina va a buscar la perfecció I per, I per sort I sí, sí, dic per sort Els humans no són perfectes Però, d'altra banda, tenim aquesta creativitat Explosivitat I aquesta cosa que ens fa únics, no? Llavors, jo prefereixo captar això, tant com es pugui, a través d'un micro, que no l'afinació. Per tant, a mi, quan em, em graveu, si mai veniu a gravar amb mi, doncs us demanaré actitud, us demanaré eh, energia, ser únics davant del micròfon, davant de, de les càmeres, i, i fins i tot, no? Evidentment, un espectacle en directe, cada vegada, és únic. Però si hem d'enregistrar de alguna cosa, doncs ser lo màxims, únics, que puguem ser perquè allò quedi per sempre uh, per sempre en la memòria i en, en l'enregistrament l'afinació, escolta, per sort avui en dia es pot uh, retocar doncs bé, vem gravar les veus uh, molt bé ho vam fer també, no només la afinació, sinó aquell tempo, no? aquella mica de ritme que s'ha quedat una mica... Ai, quina llàstima, no? aquí ha, ha anat una mica tard, però bueno, el mourem perquè l'energia és la que té. Doncs també el ritme i, i melodia ah, i afinació també es pot uh, modificar. I arreglar pel bé de la cançó. Doncs bé, avui hem gravat les bateries. Les bateries, penseu que és un instrument molt, com, molt complex perquè és un conjunt d'instruments. És el bombo, el goliat, la caixa, eh, els plats, eh, bueno, tot un, mund, un, un, un orquestre de tambors, sí? Doncs cada tambor, cada element de la bateria, cada plat, cada, cada element té un micròfon o dos. Llavors, aquells micròfons capten el so d'aquell tambor. Però, cuidado, perquè no només capten el so d'aquell tambor, sinó que capten el so del tambor del costat. Sí? Aleshores, per gravar una bateria, s'ha de tocar molt bé. O sigui, s'ha de... Evidentment, eh? s'ha de ser professional i s'ha de quadrar molt, però... Ha, has d'estar molt... No és com una veu que pots dir ai, t'has equivocat aquí, és molt clar que t'has equivocat aquí, tornem a repetir. La bateria, eh, ho has fet tot bé, però el bombo eh, l'has desplaçat una mica i no ho puc editar, perquè si edito el bombo també estaré editant tots aquells sons que s'han gravat pel micro del bombo. Ojo aquí, eh? Llavors... La evidentment eh, que es poden fer coses i, i, i a la postproducció es poden editar moltes coses i de moltes maneres diferents que ara us explicaré però com més um, ho, ho toquem bé molt més fàcil és, molta més, menys feina tindrà després la persona que hagi de uh, produir o produir el, el tema. No? Precisament per això, aquests són molts instruments, imagineu-vos una coral, no? una coral i que cada persona tingui un micro, bueno, doncs, el micro del costat també se sentirà la de l'altre, i si hi ha una veu que no està bé, ostres, serà molt difícil separar-la, o Sigui pràcticament impossible, impossible perquè és, hauràs de mutejar tots els micros que estiguin tacats per aquella melodia no? doncs la bateria passa igual Avui hem anat a fer la gravació de les bateries amb Danco Compta, un gran bateria, també el baterista oficial d'arrels de l'espectacle en directe, i bueno, ho ha fet increïblement bé, però, evidentment, és una cosa que uh, està allà i que s'ha d'editar. S'han de ficar reverbs, s'han de tocar segurament alguns uh, ritmes que no han estat ben bé a puesto, però, com ara us diré, metodologies, doncs podem uh, acostar aquest, aquest ritme que sigui més, més, més perfecte, més que estigui en el bit, en el compàs, perquè hi ha hagut un moment que l'energia era bona el so era adequat però s'ha desplaçat una migueta. bueno, cap problema, hi ha maneres de fer-ho Llavors us porto una bateria aquí, tinc, un so, tinc ara mateix davant meu un teclat midi. que és un teclat midi? Doncs un teclat on, eh, a través d'unes llibreries de sons, les diuen llibreries que són eh, uns programes on tens tot de sons eh, samplejats. Bé, bueno, és que clar, estic utilitzant tot d'argot, eh? Samplejar vol dir gravar sons. O sigui, hi ha una gent, eh, vés a saber on del món, Pot, això ho pot fer qualsevol, eh? però bueno, hi ha empreses que es dediquen a això, que agafen un saxo, un saxofonista, i li diuen venga va, anirem a gravar el so d'aquest saxo tocat per tu. Doncs fiquen tot de micros, de tot arreu d'aquell instrument, i van fent nota per nota, frase per frase, coses, es van, i van totes les sonoritats. i Llavors, sincerament, no sé com ho fan, ho he d'investigar, però a eh, desenvolupant una llibreria de sons on les pots fer passar per al teu software de l'ordinador i a través d'un teclat pots eh, apretar la tecla del teclat i que soni aquella nota d'aquell saxo. I si la toques més fort, doncs sonarà més fort com s'ha gravat anteriorment a l'estudi. Si la toques més fluix, més fluix. Si fas una mica de vibració, també la, la pots aconseguir. Bueno, és una bestiesa el que avui en dia els sons digitals aconsegueixen, que no són digitals, ja t'ho dic. Són sons gravats de veritat, o sigui, està tot gravat. <ríe> jo ho coneixia un productor que deia ja està tot gravat, no gravaré res més, ja eh? agafaré llibreries perquè són instruments reals. Simplement els modifico perquè facin la melodia que jo vulgui. És que és meravellós, és que la tecnologia és meravellosa. En fi, tinc un teclat amb una bateria. i ara tocaré el teclat però sonarà una bateria. Mira això és el bombo. Sí? Doncs això és um, un bombo d'una bateria que he tocat amb un teclat. Però hi ha més coses, hi ha, per exemple, podem tocar també... Veieu? Això és un bopo, però tinc més notes. Si segueixo amb un, la conseqüent, la, la, la següent nota, sona un aro d'una caixa. Una caixa, una altra caixa. Sons diferents de caixes, veu. El que dèiem del saxo. I aquí anem a goliats. Però, doncs, tot això són, són com les peces de la bateria, i, i n'hi ha infinites, eh? fixeu vos el hi-hat un goleat, goliat un altre hi-hat un, un altre diferents diferents sons i això estic tocant amb el teclat però està gra... mira tenim... ja tenim la Mariona aquí passa, passa estimat. ah, treu-te les sabates no em taquis l'estudi eh? només faltaria bueno, jo segueixo aquí que ara ja tenim la Mariona que es vagi preparant que segueix la cadira que agafa el micròfon i ens fiquem uh, amb ella uh, <laughs> ens fiquem amb ella oh, tu, <laughs> <ríe> és que és maca ella eh? doncs el que us estava explicant doncs jo va, tinc tots aquests sons aquí amb, amb, el, amb el teclat, que són una bateria que algú ha gravat, vés a saber val? i llavors jo pues, puc fer un ritme ja està, i ho estic fent amb dues mans vale? això serien com els samples que us he dit doncs el que hem fet a, a l'estudi de gravació és evidentment tocar-ho per transmetre una uh, realitat més propera a, a la interpretació directa, directe, doncs fer-ho amb un bateria de veritat, que no sigui un pianista com jo, que toqui amb les, les notes de, de la bateria, no? I a més a més el, el so és més real, bueno, vulguis o no busques aquesta realitat i tenint un bateria com en Danco, doncs va, val la pena doncs, uh, aprofitar-ho. Mariona, com estàs? Molt bé. Estupendo. Eh, sents, Ai. Et sents, no et sents perquè no tens cascos no, no sento, encara, però t'està bé. et bé? No? Jo et sento perfecte. Perfecte. Perfecte. Aquí puc baixar, aquí puc baixar una mica el volum. Vale. Doncs, Molt bé. Què, com ha anat tot? Ai. No pares de treballar, dona? No, no, he acabat ara. Bé, bueno, tot bé. Doncs jo els estava explicant Va. aquí els oients que... Um, el, el, Bueno, els he moltes coses, ¿vale? i ara estàvem parlant dels samplers de la bateria que, que és un programa on pots tocar la bateria però a través d'un piano ¿vale? Vale. I, i això ho pots fer amb tots els instruments del món digitals, instruments, sons inventats però també sons reals perquè hi ha gent que es dedica professionalment a estudis de gravació a enregistrar aquests sons i llavors fer aquests tipus de programes perquè tu puguis utilitzar els sons ah, vale. sí? Llavors jo aquí tinc una bateria, fixa't Bé, bueno, no sé si ho sentiràs perquè no tens cascos, però tu t'imagines. imagines. Vale. I estic fent aquest so de, de, de la bateria amb, amb un teclat. Això mi va molt bé, a mi em serveix doncs, per... No, obvíssim, no? No. Sí, superxulo. Tots els sons que vulguis. Tots el, els elements d'una bateria. Ai, um, ja. A mi em serveix molt per gravar demos. Jo gravo demos, Bata. jo arrenjo cançons, faig el ritme de la bateria que m'imagino i llavors li passo al bateria, que és el que té l'experiència, la professionalitat de tocar-la i d'estudiar-la i controla l'instrument, perquè llavors ell ho porti en escena estudiants i fins i tot jo els hi dono molta llibertat de dir «Ei, aquesta és la demo, però tu aporta el teu, evidentment». I, evidentment, doncs, es construeixen. És la, la manera que tenim d'anar doncs, construint a poc a poc, no? Eh, I pots tots els instruments. Tots els instruments. I pots gravar melodies amb saxos, clarinets, violins... Ah. Evidentment, els músics de veritat, els músics que toquen instruments... Que, bueno, jo, jo toco un piano, quan, quan sento un piano... Bueno, cada vegada costa més, però un violinista... Uh, per què violinista? Perquè els violinistes acostumen a ser persones amb una oïda <laughs> especial. Per què? Perquè és un instrument que no té trastes, que has d'afinar molt d'orella i, i anar a buscar la nota pel traste en si. Yeah. Vull dir, no és com la guitarra, que dius, mira, aquí és el sol, aquí és el tal. Sí. També té les seves posicions, però sense figures. És a per a dir... què ho Molt bueno, complicat. Perquè són sona... eh? així, no és un, man... no un botó com un piano, saps? Molt complicat. Llavors, acostumen a ser persones que desenvolupen una oïda molt alta, o sigui, molt, clar, clar, molt, molt específica. Molt, molt a tope. Llavors, gent que toca el violí, escolta, un violí digital, no digital, ojo, és un violí gravat de veritat, però passat per programes, i eh, interpretat a través d'un teclat midi, sobretot és la interpretació, més que el so, perquè el so estem parlant de violins reals gravats, clar, clar. és la manera d'interpretar ho detecten es, detecten. es detecta. Sí! Però cada cop menys. És a dir, cada cop estem arribant a uns nivells de, de software i d'intel·ligència d'aquesta informàtica que, que in, és incapaç de, de saber qui ha tocat a, aquella melodia. Si sí, yeah. un violinista de veritat o una persona amb un teclat perquè wow. tens tantes possibilitats que és, és in, wow. increïble, no? Eh, bé, he dir que al disc d'arrels la majoria de les coses, la majoria, són digitals. Jo al piano no el gravaré un piano de cua. Jo ja. gravaré amb el meu teclat i posaré un so de piano que m'agradi. Espera, espera, espera, espera. espera. Jo puc tocar amb, un, amb, un, amb el so de piano que jo vulgui. Per jo... vols dir, so de piano? No tots són igual? Ah, mira, no, hi ha molts tipus de piano al món. Pots tocar amb un piano de cua, un piano de paret... Però un... tu distingeixes d'un piano de paret d'un piano de cua? Evidentment. Sí? I tant. O sigui, el piano de paret és, és un altre tipus de so. És un, el piano de cua és un gran piano. Bé, bueno, clar, no sé què identificar. <laughs> jo jo diria que el piano de paret sona piano de bar, no? <laughs> és, una, és un punt més més brillant, la, la, la picada s'entén més, més la picada el, el piano de cua és molt més avallotat eh, pot, té molts més matisos, té una, una, una reverberació més llarga eh, és molt diferent I, i jo aquí, amb aquesta llibreria que tinc doncs tinc un munt de pianos i què passa? Que jo puc triar el piano que jo vulgui. Evidentment, els músics, els, els, els que són friquis, potser, i els, i, els, i els que graven molts discos, i els que són, saps? diran, hòstia, aquest piano és, és, és midi, és gravat. Yeah. Però això cada dia es menys. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, O sigui, yeah. jo, pràcticament, jo escolto un, un tema dels que faig jo i, i el piano està allà mesclat i bé i equalitzat i tot... I, i jo no ho noto, o sigui, jo no noto si ja. s'ha gravat un... evidentment tens uns, unes grans avantatges, que és que el, el so que ja et ve el programa ja està ja està, ja sona perfecta sona perfecta ah. clar, sona perfecta. llavors quan és massa perfecta notes que ja, és massa perfecte, llavors també dubtes, no? clar. clar llavors, bueno, has de trobar aquest punt, no? La bateria l'hem fet real, perquè teníem el, el, el Danko, i ja, ja, ja, ja ha gravat les bateries, però evidentment com, complementarem amb altres instruments que són digitals, com per exemple els pads, que són tocats en piano, als eh, hammons. Men un hammon és un orga, però no anirem no a un estudi. Un, un, jamón, un, per jam... <ríe> pues un Hammond Per mil? Un hammon, que és un, un, un nom d'un orga, no aniré a un estudi ni a buscar. A hammond, un orga, me'n perdó, És una marca, el John Hammond, es deia. no sé, o John o Kevin, <ríe> ni puta idea però és, un, és una marca és un sol, tipus de sol right, ja, ja. és una marca I, i jo no aniré a un estudi que tinguin un Hammond tal. ara, si, si jo fos organista i volgués fer un disco de jazz on tot l'instrument principal és un Hammond doncs pues, pues potser sí claro. però no és el cas Llavors, claro. pues, ah, també economitzes molt si sí, sí, he de contractar una persona que toqui... Bueno, el no podria arribar a tocar jo, però un estudi per anar d'allò, un, una secció de cordes per gravar... Clar, clar, clar. Imagina't que és una intro de, de 20 segons d'una secció de cordes. Uf, és molts diners per clar. 20 segons que en el fons ho complementes amb, amb, amb, amb una orquestració o amb un arrenjament que sigui més modern, més contemporani, que inclogui sons més moderns, que et permeti jugar amb la digitalització i que no acabi sonant al midi dels anys 80, que és horrible. Sí, no perquè és, és quan començava, perquè és estem yeah. al 2022, i és una fucking meravella. Ja, ja, ja. O sigui, tu escoltes bandes... Avui en dia tu fiques Antena 3, la peli del Sabado Tarde, la banda sonora, aquella peli, sí? l'ha fet una persona. O sí sigui, la peli, la, la banda cançon. sonora, l'ha fet una sola persona. Simpum. Perquè, bueno, normalment les pelis sèries de més aviat low cost... Mm -hmm que evidentment és un, és un high cost, ja, però és low cost comparada amb el senyor dels anells, no? sí. doncs són tot orquestres eh, midi. I quan dic midi no vull dir que sonin xungos, sinó que són llibreries, i, i evidentment aquest senyor o senyora doncs cobren els seus diners per fer la composició, la gravació, l'orquestració i tal. I és possible que en algun moment donat doncs, hi hagi un instrument real, perquè no, quan és un solo de violí sol, doncs, doncs que ho toqui una persona que toca yeah. violer, perquè és, eh, cantarà molt, és el que et deia, la interpretació, no el so, sinó la, clar, la clar, interpretació. Clar. I el fet de passar d'una nota a una altra, els legatos, els rubatos, els, les dinàmiques, tot això es nota més. Però, repeteixo, cada cop menys. Però arriba el Harry Potter o arriba el Senyor dels Anells amb uns pressupostos grans on la melodia i l'orquestració és una cosa mm, molt important clar. i tenen diners... Doncs pues sí, se'n van a un estudi amb l'Orquestra Sinfònica de ah, Londres, sí, eh? amb en John ah, Williams dirigint, i ho graven, i allò és de fantàstic. Clar. I captures una sonoritat molt més àmplia o molt més... Bueno, la interpretació, a cap i a fi, és, és humana. I llavors, doncs... Eh... Però ja dic, cada dia, cada vegada hi ha més, o sigui, ara, a dia d'avui jo no, no, no sé la dada, eh, però fico-la amb el foc que hi ha més pel·lícules, amb la quantitat de pel·lícules i sèries que hi ha, moltes més pel·lícules uh, que tenen a uh, bandes sonores um, des, des de softwares, des de digitals, des de llibreries, que pel·lícules que tenen amb orquestra real. Però, però no es contraproduen pel sector, al final? Bé, bueno, uh, potser els violinistes ja no gravaran no gravaran per aquella pel·li, però gravaran per aquestes empreses que treuen el so dels violins. D'acord. Vale. Clar, veure, però espera. això és gravar-ho un cop. Un cop. Bé, bueno, un cop no? avui, però l'any que ve sortiran noves tècniques de gravació, noves sonoritats, noves propostes. Evidentment, el violí és un instrument del 1.600, 1600 no sé, no, no tinc ni idea, però el 1.800 es feia servir molt. Bé, doncs <laughs> bueno, pues que estem 2022, no i noies. Sabeu què dir? Els instruments canvien, tot evoluciona. Clar, clar, però vull que això... Sa... O sigui, cada cop que graves una banda sonora, si necessites el violí, doncs aquella persona tindrà la feina per gravar el violí, però si ho fas amb així... Sí. No, no, bueno, no ho cur sé, eh? Vull dir, com l'advocat Sí, sí, no, no, tens, tens tota la raó, però quantes pel·lis hi ha a dia d'avui comparat amb els anys 70 que es gravaven violins? No, clar, clar. hi ha el triple de desenes de, de, de, de pel·lis que vol dir que hi ha més feina de, de, o sigui, tot va en relació a la, yeah, a yeah. la demanda i l'oferta. No, òbviament que és molt més optimitzat això que el software aquest més pràctic, òbviament pràctic per tothom, barat, clar, econòmic clar. és meravellós. Si jo faig una, so una banda sonora, jo ingressaré molt més que no pas si he de contractar... O sigui, sortirà molt més barat pel client i molt més rentable per mi. Clar, clar. O sigui, com pel treballador. Sí, sí. Eh, I què passarà? Que el client o la, la productora de vídeo tindrà més diners per fer més pel·lícules, per tant, per contractar més música, per tant, per donar-me feina a mi, o una altra, és igual que yeah. sigui. I què passa? Que estem en l'era pues, de l'especialització, cadascús s'especialitza en algun sector. Jo soc expert perdona perquè digui que sóc expert en alguna però si he de dir que sóc expert en alguna pues cosa, és en teatre musical. M'agrada, m'he format, mmm, tinc experiència i em dedico i m'apassiona i, i faig cançons, música i lletra d'això. Puc fer altres coses? Sí, evidentment, però um, respondré molt més i tindré una esterifa... O sigui, estaré més a l'alçada de fer alguna cosa d'espectacles de, de, de, de teatre musical. Estil Broadway i West End, eh? el que coneixem típic, eh? evidentment. Um, bueno, aquesta ha sigut una mica el que us portava avui, no? d'aquests sons que, que jo he bueno, començat parlant de les gravacions de bateria, dels elements de la bateria que, que bueno, faig un rapàs per la gent que estigui per aquí que tenim el bombo, les caixes hi ha diverses caixes en els samplers i també són les maneres de tocar-les n'hi ha moltes més, una persona humana tindrà molta més creativitat que una màquina que. i puc tocar la caixa de, amb el peu, si vull i això no ho tinc aquí, aquest teclat potser ho tindré l'any que ve però ningú de moment ha posat en una cançó famosa tocar la bateria al peu i oh, quin son és guai no? avui en dia totes les produccions musicals doncs eh, estan a cavall entre utilitzar sons reals i sons digitals no? tenim la caixa, tenim els goliats que n'hi ha un munt i tenim els, tots els el que són els plats, això és el bàsic llavors tinc moltes més coses, ja eh? vaig pujant més plats torno a repetir bombos diferent tocat. i si guanto, puc tenir aquest redoble doble. Bueno, coses d'aquestes. Així que, el que hem fet a l'estudi ha sigut gravar una bateria a través d'un home, però en el fons ho podríem haver fet amb una, amb una bateria digital, malgrat la interpretació guanya pes. Ah. Quan és, ai, si jo vull ficar una bateria tocada per una bateria, guanyarà pes quan és tocada pues amb l'energia i vitalitat. O sigui, ah. això no ho transmet una màquina, això ho transmet la persona en si. Llavors, per això, per mi en el musical arrels, la bateria té un, un pes molt important per tant li volgut donar la importància que es mereixia Fins aquí aquest bé. monogràfic de bateries i, i instruments uh, virtuals, digitals. O digue -li, li com vulgueu I tu què ens portes, Mariona? Un moment, jo és que estic veient aquest piano que és sí. de colors. És de color. Fa llums de colors per cada element. Clar, cada element té el seu... Jo sé que els vermells són, són bombus. És moníssim. I els, bla, els verds són plats. Ai, moníssim. Ja I boníssim. són llumetes que es van encenent. I mon és mon. Jo... Pues mira, saps on vinc avui? Bueno, no, no, no sé si ho sap, perquè no, no, no ens hem fet la pregunta avui. Eh? Ja. Començada, així no sabem si sí, hauríem de fer programa però bueno, digues, digues vinc de fer fotos que em facin fotos home, és que ets, és que ets més fotogènica que un sí. gerani home, va, un gerani, sí que em facin fotos amb vi imagina't -am -am... modelo, jo de modelo tu i vi, però és que sabeu que la Mariona aquí on la veieu, doncs és la pagesa més jove i més guapa de, de, per, perdó, ja sé que avui en dia dir guapa algú si t'ha de caure un, un test al cap però, per, però escolta pues, qui te les s'ha fet aquestes fotos? una fotògrafa per què? perquè n'estàvem fotos ves? qui? nosaltres tu qui? al Camp Morral? Sí, clar. i t'hi han ficat a tu? Bueno, havíem de sortir allà amb el vins ah, havíeu sortit tots bueno, no, bueno, sí. tu més que els altres bueno. per què? Perquè, per, per mira... Perquè ets jove, emprenedora, dona no. i maca, ja està, no passa res, Mariona. I les fotos són pels, pels que queden bé. És que bé, a mi les fotos, ves, yes, noi. Bé, bueno, doncs pues hi ha qui queda més bé aquí queda més malament. Llavors, amb una empresa que es vulgui vendre una marca, posarà pues la persona que queda més bé ja està, o sigui, tu quedes bé, Té germana sí, que és... també hosti, la, mira, la, bueno, que la vinyeta és una estupenda flipàvem, vam, vam anar a fer la sessió de fotos i, i, i, els, i el fotògraf deia jo flipo amb aquesta nena o sigui, bueno, que és és que... Que faig una foto i ja la tinc o sigui, era, és que és... ja queda bé és que és forta doncs eh? pues bueno, vens de fer una sessió què més? Sí. te'n recordes un dia que em vas explicar el bolo de Festa Major? Oh, sí sí. doncs sí, sí. jo et porto la fira de Festa Major oh Vinga, va, ben... passa notes, que de... ja m'ho imagino com deu anar això. Sí, eh? Mira, normalment a les fires de festa major, vale? és gent... Sí, què podem fer perquè la gent sigui una cosa diferent, dinàmica, que la gent s'ho passi bé... Fira de vi! El vi sempre atrau a la gent. Vale? Vi, formatges escolta, estic contents. Molt bé. Què passa? Quin és el problema? Que qui munta això... No en té ni puta idea de vins. Ah, ara. Però és que, si, és que ja sabia per on anava. És, és que ja segueixi, senyoreta. L'altre dia vaig anar a un poble a fer una festa major. No ah, direm el No, no direm el nom, un poble. A fer una fira de festa major. Vale, ah, de per començar, um, era, hi havia per visió de pluja. Llavors havia de fer un lloc maco i es va fer un lloc trunyo. Però bueno, bé. això millor fer que no fer-ho perquè hi ha molts organitzadors que paguen un seguro i diuen ja bueno, pues pues no? pagaran el seguro i com que són diners públics ja m'entens això ja no hi podem fer res amb la pluja ja dansa de, de la pluja no ho fem <laughs> llavors arribem allà, descarregar el vi no sé què, fins aquí tot bé Vale? En aquell poble vam poder portar el cotxe fins al mig del, de la parada, que ja és molt, perquè llavors ja veus que has de fer Faca. 50 viatges amb les caixes de vi. Bueno, això ja vale. és com... Hi ha parking. No, hi ha un pàrquing a dos, dos quilòmetres. Ah, exacte. Que porto un piano i... Com tu, és que sí, sí. <ríe> el I més encara ho hem de pagar nosaltres. Bé, vale. exacte. Bueno, és que, no saps? Bé. Bueno. Vale, fins aquí tot bé. Vale? es fa perquè troba una altra opció per la pluja, amb el cotxe pot entrar dins del recinte per descarregar. Estupendo. Molt bé. D'acord, vale. doncs pues era un... com un poliesportiu cobert, vale? com si fos una nau, era una nau, bàsicament. Un pavelló. Sí, però molt gran. Com, sí, com una nau. Una nau, sí, sí. I feien concerts. D'acord? Vale? partir d'una hora feien concerts. Per començar, ja et dic que la fira anava de les 6 de la tarda a la 1 de la nit. Vull dir amb la connotació que està a l'una de la nit, la gent ja sabem com va, no?, amb el vi. O sigui, això era la fira, no? Sí. O sigui, la fira havia d'acabar a l'una, no, els, no sí. els concerts. No, els concerts acaben més tard. Els, Uala, els concerts ja. començaven cap les 9. Banda del cotxe rojo total. No, no, <laughs> absoluta. Bé, arriba, la fira comença a les 6, arribem a dos quarts de 6 per preparar els vins, l'estan, no sé què, pim-pam, agafar la copa, vale? organització de la fira d'una fira sempre... No hi ha un contracte escrit, ni un... ni un... com es diu això? Ni una llei que digui que s'ha de donar, però normalment es dona una copa per l'estant, perquè tu puguis catar el vi que estàs donant, que estàs oferint, uh -huh. per si està en mal estat, tu poder-lo uh -huh. catar, i una ampolla d'aigua. Aquesta ampolla d'aigua serveix per envinar la copa de vi. Si et ve un, una persona que vol provar el teu vi, però abans ha begut vi negre i vol vi blanc... Pues si jo li poso vi blanc dins amb la copa de restes de vinegre, quedarà un rosat. Pues llavors no t'estarà el vi blanc com cal. Per tant, se tira una mica d'aigua, remena el cop i tira l'aigua. Vale, això és com el bàsic. Uh -huh. vale? vale, pues arribo a les sis, a dos quarts de sis, um, i encara estaven fent proves de so. Bueno. Els, els del concert. I ara dius... Per què encara... i de... bueno, pues, Comences a tirar enrere, algú ha arribat tard. Exacte. Això ja. és així. Algú Esca. ha anat tard. Ara ja pot ser el tècnic, pot ser el músic, pot clar, ser el clar. productor, pot ser l'organitzador, pot ser que el, el, el conserge no hagui obert allò a temps. Falla un i això és terrible. Tu. No, no, però terrible, eh? perquè Levento. fins les tantes no van acabar. Imagina't. I dius que llavors venia gent, no sentia res perquè el volum estava altíssim, bueno, aquella bateria de heavy metal que tocaven, estava... Qui tocava, qui tocava? No sé, no ho sé, no els coneixia jo. Però era foca... molt fort. Sí, sí, molt fort. Molt, molt heavy, de punk. Molt... Sí, una mica, hi havia de tot. Idioma, català, castellà, anglès. N'hi havia un grup en català de punk, n'hi havia una que cantava òpera... òpera? Havia... Sí, sí, sí, bueno. Quin, <laughs> quin, quina barreja, no, no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, jo anàvem esperant que l'organització m'hagués de portava la copa i l'ampolla d'aigua. No venia ningú. Vas, vaig anar -hi a buscar-los. És eh, que s'ha taca amorrada necessito la copa i la d'aigua perquè estava ningent i no sé com està el vi per, per d'on doncs d'estar. al final jo estic oferint un producte natural que no hi ha reafegit, però tu feries els teus. Els meus, els meus. Sí, sí. Class. És com al material, diguem així. Bueno, set la copa per jo provar si la Kika està en bon, en bon estat, que sempre està en bon estat. Mhm. Uh -huh però ja sabem que el vi a vegades pues obres no ampolla Clar. i té tap obres una ampolla i té és un producte viu i sí, evoluciona sí, sí, sí. Um, i això i els vins naturals el no afegiria res encara evolucionen més Clar. i no té res que els protegeixi llavors bueno has de, has de ser més curós bàsicament doncs vale, pues no em van fer ni cas vale? mm, yeah. ni la copa ni l'aigua em, em deien que bueno allà no, no és que jo tinc molta feina, tinc molta feina. Digue, bueno, jo no bueno, yeah, yeah, yeah. saps? Fins que vaig a buscar el regidor i vaig dir, una cosa, tu, regidor d'aquest poble, em necessito una copa i una ampolla d'aigua. I va portar la copa i l'ampolla d'aigua molt amablement. Bé, bueno, llavors van fer una serca vila de festa major pel mig la fira dins el pavelló. Amb vale? batucada. Amb batucada. Ah, I gralles. Que... O sigui... Això ha d'evolucionar, senyors i senyores. Les batucades han passat a la història. O sigui, fot 20 anys que anem batucada. No sé qui va, collons, va portar la batucada al Brasil, que es quedin al Brasil que està molt bé, però aquí hem d'evolucionar. I jo us diré una idea, Silent Adventure. Oh, és que s'hagués sigut meravellós, Mateu, això. Va o sigui, una batucada, et rebenta el timp, et oh. rebenta tot a tu i a tothom. Oh. El Silent no. és Silent. Silent. És només un momentó que canten i si s'ha si de fer silenci, pel micro us diu ei, ara silenci, silenci. I silenci? Però si és meravellós. Silent oh, Adventure, família. Seguim, sisplau. Oh, hagués sigut meravellós que llavors venia gent, et preguntava què tenies i no els podia explicar res perquè no, no senties ni ells ni, ni, ni tu ja, yeah, yeah, és que és, que és llavors, uf, terrible, terrible terrible, terrible, terrible llavors tu vas amb tiquets normalment a les fires aquestes de degustació vas a la, a la barra principal de l'organització i dius, vale, vull 10 tiquets per, per degustació ja diuen, vale, doncs pues, no sé, m'ho invento, 10 euros. Vale, pues, a nosaltres, els de l'estat, ens van haver de... O sigui, vaig haver de comprar tiquets per sopar. Què dius? O si sigui, no et van donar de sopar. No, que normalment en aquestes fires... Com un moment, tu cobraves? Jo cobrava què? Tu, en aquestes fires, com... Hem, ah, bueno, pagues encara pagues un no preu. Arribat, encara no m'ha arribat el, el, el tema de contractació. Perquè encara no m'ha arribat, però... Tu pagues per ser-hi. Tu pagues un preu per la inscripció. Per posar el teu stand i vendre't. I oferir el vi, I exacte. Oferir I oferir com poden comprar. La gent et pot comprar. Clar, potser sí, era si diferent vols, sí. que la música, en aquest cas. Clar, eh? clar. Però s'entén que tu pagues un stand i, evidentment, doncs, el sopar popular doncs, que se t'inclogui, no? Tu vols no, dir això, clar, no? clar, exacte, perquè llavors, o sigui, et ve la gent, llavors, amb la fitxa que ha comprat el tiquet de et diu, vale, um, i fas el canvi posa un tiquet de degustació per, per la copa de vi i tu llavors et, fa, et fan el retorn oh, meu, monja, exacte, fa, no. et paguen els diners que... em paguen, vale, doncs pues, tantes fitxes tants, uh, sí. la, la, el tiquet va bueno, fitxa-tiquet ah, vale, vale, vale. el tiquet va a, jo què sé, m'ho a un euro, doncs pues, tants tiquets tants euros uh -huh. vale, però normalment aquestes fires que tu estàs allà oferint el teu producte et donen un tiquet per poder perquè vagis a sí, buscar sí, sí, sopar. Típic, I més bueno. quan és de 6 a 1, o sigui. Clar, clar, clar. Saps? Una mica de drets humans. Sentit, bueno, drets humans, ja m'he sentit. Bueno, sí, sí. no sé, cuida una mica... Cuidar, cuidar, exacte, exacte. exacte. Una mica de, de tenir... Sí, a mi també, a nosaltres també ens passa, no? Evidentment, pots dir el catxet, no? Tu t'ho cobres, perquè clar, els músics, normalment, a la festa major, doncs, et paguen el catxet. Evidentment, no, pot, no vens res, a no ser que venguis discos i samarretes. Oh, clar. Um, uh, però normal, a nosaltres no ens paguen el sopar, tampoc. A vegades, quan hi havia botifarrada yeah. i tal, bueno, podeu sopar, sopar aquí i tal. És que però, jo trobo una cosa bàsica. Però en el teu cas també entenc que és diferent, perquè tu ja pagues per, per ser-hi. Podrien incloure aquest preu de dir, tu no sé a quan exacte. pagues, però que vale, pues, 200 euros per estar allà, perquè tinc previst pos pues, vendre i amortitzar aquests 200 euros, pues, que aquests 200 euros... O, si més no, que facin tarifes, no? Eh, sí. 150, estan dues hores. 300 euros, 2 hores i sopar. 350, tres hores i sopar. M'ho Sí, sí. Que, que hi ha hagui l'opció i que... Mm. Sí, però jo t'entenc. Sí, sí, com, als, com a, quan arribar a un lloc i que no, no tenia aigua. Per Clar, part exacte. de l'organitzador. Ja. Yeah. O sigui... És l'organització, no? com jo, no hi ha aigua ni copa. Les vaig a reclamar i encara em deien que no. Amb una mica de vista, o sigui, per favor. És que és el que tu dius, que qui organitza això no és que no sàpiga de vins, és que no sap d'organitzar. Bueno, clar, però en cada sector suposo que hi ha com les premisses bàsiques. Clar, clar, el mínim, no? El mínim, doncs la fi de via és això, això, i això. Però que ja és de calaix. Sí, clar, clar. Bueno, amb I amb música és cam camerino. M'he de canviar, és un espectacle. Una... M'he de canviar d'un lavabo, un mirall. Doncs pues, pues no, darrere pues no. l'escenari. Es que... A les dues de la nit, de a, darrere l'escenari obert. I jo tixa... no ho entenc. Bueno, de vegades et fiquen policlins. Sí, sí. Però... Jo, jo no entenc, de veritat. Sí, sí, senyora, existeix. El problema d'aquestes fires de festa major és que la gent ve a atajar-se. O sigui, bueno, em sap que no dir-ho així i aquí hi ha, així, eh? però... i aquí públic, ara entrarem al públic després de l'organització el públic clar, no, sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, sí que hi ha gent que jo vaig allà oferir el meu producte però faig poques ampolles és un producte um... ecològic mimat que, sí, sí, que, el... Sí, sí, sí. que el... el vull vendre a persones que el sàpiguen valorar ah. llavors clar, ve una persona, no jo vull un vi i el meu vi negre el Quico el tenia a dos tiquets per què? Pues perquè tinc poques, poques, Clar, és poques que... ampolles, és ecològic Esperta és un producte demanda. bo, no, no, el puc, no el puc regalar mm -hmm. val? Ui, no, dos tiquets no, me'n vaig i aspirava un altre doncs vale, bueno, pues, pues no passa res, aquesta gent pues, ja els és... m'hi drago que em valori ah, Però, la no. gent s'enfadava, o sigui, hi havia gent que se m'enfadava perquè el tenia dos tiquets saps? Sí, hi gent hi gent que... una mica d'humanitat, sí. o sigui, bona bueno, d'humanitat mm, jo li vaig dir, jo, jo els explicava ui, el... bueno, no, no, és que el, vas, el problema? Saps quin és el problema? que és gratis per a ells entrar a aquesta fira. Entrar. Sí, sí, sí, sí, ah, sí exacte. I comença el la exacte. valoració de les coses. Exacte. Es passen per donar-li un valor. Exacte. Llavors tu vas a, és això, vaig que allà a veure què passa i, i hi ha molta gent doncs que no està disposada a pagar per res, o sigui, hi ha un estudi de màrqueting que que ja tu estàs veient un documental de balenes. <coughs> o si sigui, tu estàs fent shopping i de cop, hm. Mm. Mires un, un, et trobes amb un documental de balenes i dius, ah, mira, mira les balenes, que maques, ai, que divertit, ara em ve de gust mirar aquest documental. I de cop, t'apareix una pantalla i et diu, per seguir veient aquest documental has de pagar 0,1 cèntim. 0,1 o sigui, mm -hmm. un cèntim. 80% de les persones no van pagar un cèntim. Ja. Yeah. És... és Ià yeah, yeah. Perquè hi ha gent que no està disposada a pagar mai. Yeah. I aquesta gent que va venir a tu, uh, per molt que li estigui agradant, per molt que estigui disfrutant, per molt que des, o sigui al un cèntim eh, era un experiment, eh? Yeah, yeah. Um, aquesta gent van allà perquè és gratis. Clar. entrar Clar, clar, exacte, I van a veure exacte. si li regales, si tens la tapeta, el formatge per de, de gratis, de no sé sí. què, el concert gratis. Això fa molt mal, eh? O sigui, el sector, no, tant el que... teu com el meu, que et deia jo, hòstia, és que venen a... O sigui, els, la... I, ara, I ara et ficaré tu en una posició que per mi jo també em queixo una mica que de part de l'organitzador, que és, la música és gratis i la cervesa s'ha de ja. Yeah saps? Clar. Si la gent ve a un concert de festa major i la birra la pagues, però la música, l'entrada no, del concert, no. Però l'entrada yeah. del concert, no, ja. Feus-ho al revés. Clar. Saps? Clar. Llavors, a veure qui valora més. Aquí. Perquè, clar, tu et sí, una cervesa. No, clar, quan, quan et diuen una cervesa dos euros... Ah, sí, sí, té. sí, té. Sí, Sí, sí, és, és dic, molt entenc, fort. no? Perquè, clar, m'estan donant una cervesa. Clar. Però estàs donant una cançó, una música, un espectacle, no sé què. Sí, sí. Bueno, ah, això no s'ha de pagar, no? És... Sí, sí, sí, sí, total, I fet, total. I per això penso això, no? Que aquesta gent que et demana, hòstia, ho trobo car, dos euros, és perquè, bueno, primer de tot, passa d'aquesta penya? No, no, absolutament. Jo, mm, ja dir, que tinc una cua... O sigui, no ho de sobrada, però... Hi ha segurada, gent que, que no pagarà mai. Hi la gent ja, que ja el donin dos tiquets aquests a disgust. No, no, que va. No, no, però és com per explicar el, el, el, la, la mena de a gent que amitud, hi ha, que dius, sí, tio, sí. home ja, coi. Però bé, bueno, llavors la gent et diuen, oh, però, però posa'n una mica més, que aquesta copa és molt grossa. Dic, espera, escolta'm una cosa. Ja, ja, ja. ja, ja. Que t sí, que és un tast, senyora. Però que, què t'he de posar? en el fons, en el fons el que estem fent és... Pagues una copa barata, perquè en al fons no sé què costava. Ah, un tiquet, dos euros. Bueno, una copa, tu vas a un restaurant, no sé què et, què et costa una copa de vi, però molt més, segurament. Sí, sí, tant. I la gent ho paga, eh? Sí, clar. I, no, i bueno, en fi. Uh, això és perquè tu després compris, no? O sigui, en el fons, evidentment, tu pots... Aquest, aquest fet de tast és... Vinc a perquè m'agrada el vi, perquè vull disfrutar de... I llavors comprar. O sigui, l'origen si de la fira... Pues, clar, i Exacte. per això pagues tu un és Perquè saps que vendràs. És com la de la, la castanyera. La castanyera paga per vendre. Clar. O sigui, paga per estar allà i després vendrà. I per això es paga, perquè se sap que es va fer que un llavors negoci. és un retorn, clar. Exacte. Però, però segons, estic convençut que, bueno, no sé si vas vendre molt o no, vas vendre molt. Vas vendre Pff, ampolles? Bueno. Sí, ampolles? Sí, ampolles sí. Perquè llavors la gent veia que els sortia més a compte a comprar l'ampolla i veure-se a, la, a, a la copa. Vaja, molt bé. Aquí està el tema, eh? Aquí està l'oferta. Està estupendo, però estic convençuda que hi ha molta gent que... que no... Molts estants, o sigui, molta gent mm -hmm. com tu, que van allà, que no va vendre i que amb prou feina es va poder pagar amb els tiquets l'estant. Ja. Vull dir que, en el fons, els tiquets no és fer negoci, és fer promoció. No, exacte. Sí, sí, bueno, sí. En però no bueno, res. I és això que la gent... que Està molt bé que facin coses. Clar que sí. Clar, s'han de fer però coses. Els catalans ja s'han de coses, clar que sí. Sí, a vegades masses, eh. Però amb cap i peus, o sigui... Exacte, les coses ben o sigui, fetes, les coses ben fetes. Si no, clar, que s'organitzi des del sector, o sigui, no organitzi exacte. una persona mm, que no entén ni... Pava! Bueno, el que et deia de la festa... Sí, és que ja, Ara me'n recordo del regidor d'escenari de la Festa Major, que et portava aigües, menys mal, i et deia és hora de començar, i ja està, no feia res més. És que, clar, clar. No sabia, no sabia ni que era un foco, vull dir que, saps, és el mateix, aquest no deu saber què és un... Ah, i, i l'organització malcarats, girats que oh, ah, dius, perquè... ai, escolta'm una cosa Per què? És perquè que... no cobren més ah. Bueno, ja cobren prou però no cobren més per fer allò i Saps? és com per ell és un sacrifici Ai, ara he d'estar aquí aquesta... Ser tècnic de... Ser regid... ah. Pensa que en pobles la majoria, bastants hi ha molts tècnics de cultura Saps per què? Per què? Perquè la cultura eh, requereix d'una persona organitzant d'una mm -hmm. persona supervisant actes Quan? cap de setmana els regidors i regidores Va, ja. tu et penses que volen estar caps de setmana si després de passar la setmana ja. allà a l'Ajuntament pues és per això que hi ha tants tècnics de cultura o sigui, hi ha més tècnics de cultura que cap altre tècnic clar. perquè és, és una figura clar, clar i llavors hi ha regidor de cultura tècnic de cultura, això són dos sous menys sí. diners per la cultura real Llavors, bueno, hi més... Bé, bueno, ja ho dir algun cop, que hi ha el pressupost... Hi ha més pressupost per pagar sous de gent organitzant cultura que la pròpia... Que la, la gent que la fa, no? Cultura, exacte. Però bueno, res. Espero que no passi mal vi, això. Per sort, és un país fort en el sector sí, del Sí, això sí. I això no deu passar aquí, però també... Bé, bueno, això és, és la cultura de l'organització d'aquest país, eh? Sí, jo crec que sí, perquè si estigués més és més ben organitzat, no, no... Bueno, que dius, que ei, fem això, ah, fem això, fem una fira, va, va, doncs va, ja m'hi poso jo. Tu, tu has fet mai una fira? No, però bueno. Sí, és que jo ja ho farem. mai una cata... No, però que... jo m'hi poso allà ja, un banner, fem un fotocop, fem un cartell, que un cartell no. putre de collons... No. Bueno. Exacte, exacte. Saps, aquelles coses que no... I unes copes grosses, que ah. Però no feies una copa tan grossa que llavors la gent voldrà... Bueno, és que, saps... Que Què no dius? pensen amb les... Exacte. exacte. Bueno... En fi, Mariona, en doncs fi. moltes gràcies per la teva aportació. Saps què? On anem ara? Anem a teatre. Ah, sí? Tu vas a veure una cosa, jo però vaig veure una altra. Divorciats anem divorciats tots. Però ens trobarem després per sopar. Sí. Sí o no? Sí. Doncs pues va, que vagi molt ben, ens veiem la setmana que ve. A Adeu. Adeu. adeu.